které třeba nebudete ochotnit předmít, ale musíte mít důvěru, že jsou přiblížení k pravdě. Z jeho sdělení je zřejmé, že ten pojem smyslu, to budu chápat velmi volně, přibližně jako obsah nebo existenciální nezbytnost, tedy biofilm obratu kultury. To předpokládá, že nynější biofijní obrat nebo nynější směřování kultury není optimální, že je protipřírodní, predátorské a dlouhodobého hlediska neudržitelné. Dále to předpokládá, že evoluční směřování přírody je biofilm. Jakmile se země dostatečně ochladila, vznikly první formy života, zejména bakteriálního, které tady byly 3 miliardy let a jsou tady s námi a jsou v každém z nás. A od té doby se život rozvíjí ze směrem uspořádává se, strukturuje a vyvíjí se v tomto smyslu k lepším. Když jsem se dotknout toho, že evoluce produkuje uspořádanost tvarí struktury, formy, tak bych mohl říct že nejjednodušší vymezení evoluce můžete formulovat tak, že evoluce vytváří informaci. to dobře. Informace to je uspořádánost a my tu uspořádánost čteme při, z těch přirozených struktur a čteme i v obyčejné myšlení vědecké myšlení a ta našlenická informace je z, toho, z tohoto vědecká přečtená eh, odpozorovaná z přírody. Tak to bylo takové trochu odbočení že musíme rozlišovat dvojí směřování přírody nebo vesíru, které vede k cerebralizaci, když bych to řekl tímto termínem, a směřování civilizace, které je zatím zemí pustošné. To mě přivádí k druhému problému a totiž, jak můžeme tu argumentaci spolu začít buď můžeme připomenout evoluční ontologické pojetí bytí, už se to nepatrně naznačil, a zadruje můžeme hledat širší předpoklady vzniku a evoluce kultury. K prvnímu problému, problému evoluční ontologického pojetí bytí. Já myslím, že obytí se dnes moc neuvažuje, protože nikdo neví, co to bytí vlastně je. Evoluční ontologie, která je ontologií procesuální, která preferuje procesy, systémy, tvořivost a dospívá k té uspořádanosti níž je, je informace, tak ta filozofie myslím, evoluční ontologie nepotřebuje pojetí bytí jako stálosti, neměnosti, ale pojímá bytí jako tvořivou aktivitu, jako spontánně tvořivé směřování k nějakým sofistikovanějším strukturám. To znamená, například přirozové evoluci pojímá evoluční ontologie jako aktivitu, která končí námi, kteří tady sedíme. Nebo relativně končí. Protože nejsme na zemi od jejího počátku a nebudeme tu do jejího konce, tak jsme relativním vrcholem přirozené evoluce, který, nebo jemuž se podařilo zapálit druhou evoluci, evoluci kultury. Takže, v rámci toho prvního problému chci zdělit, že tato ontologie chápe být jako aktivitu, jako procesualitu jako tvořivou evoluci, která produkuje informaci. No a samozřejmě nemohu si odpustit kritiku dnešního vzdělání v tom smyslu, že klasická fyzika nás upozorňuje na zcela jiné pojmy a problémy, jako Látka, energie, pohyb a tak dále, které nejsou projevou či ontologii podstatné. Podstatné není to, co se na světě zachovává, ale to, co se nezachovává. To, co žádný zákon zachování objeven nebyl. Nebyl objeven žádný zákon zachování informace, protože, jak jsem naznačil ta lidská sociokulturní informace, ta naše epigenetická, negenetická informace, abychom si rozuměli, tak to není ani v ale je v vnějším světě, který se pokoušíme přečíst nebo kterou se pokoušíme z vnějšího světa nešifávat, že se nám to nedaří, že zůstáváme na povrchu a tak dále to ukazuje například i současná ekonomická krize. Takže už z toho, co jsem řekl, vyplývá, že tu Evoluci chápe evoluci ontologie dvojím způsobem. Jedna jako, jednak jako proces kosmické aktivity, který vytvořil vesmír Země a nás jako biologický druh, a jednak jako dočasný a dílčí proces, spontánní sociokulturní aktivity lidí. Pouze tento druhý proces, proces kulturu. jako tahle ta pravda, že Vytváříme kulturu z vysoce přirozeného uspořádání země, že tu zemi devastujeme, redukujeme a přeměňujeme na nějaký materiál, který formujeme jiným způsobem a podle jiné informace, už tohle by měla filozofie reflektovat. My stále jaksi uvažujeme tak, někteří, to je filozofie že kultura je pokračování přirozené evoluce nějakými jinými prostředky a tak dále. Není to možné, už proto, že člověk nemůže být vrcholem přirozené evoluce vysměl, ten má před sebou ještě miliard let existence a jenom naše země má před sebou možná pět miliard let existence. Takže Nikdy. je se nepravděpodobné, že když jsme se na Zemi objevili před několika miliony let, že to budeme ještě jednu miliardu nebo tak. Biologické dohyží žijí krátce obvykle několik milionů let, zatímco takové systémy jako Země vesmír žijí řádově desítky milionů let nebo desítky miliard let. Opravdu se. Takže Řekl jsem, že ten druhý proces, to je sociokulturní aktivita lidí, vytváří kultura, kulturu, takže kultura, myslím civilizace, tu vysoce přirozeně uspořádanou zemi předělává, jednodušuje, eh, poškozuje a zatěžuje nejrůznějšími odpady. Ještě bych to mohl říct jinak, že ta přirozená evoluce peče z chemických prvků dávní hvězd, protože Země vznikla před pěti miliardami let, byly už zanikly hvězdy první generace, ale v kosmickém prostoru se objevily různé chemické látky a gravitací byly ty látky soustředěny na žravé Zemi, a e, tahle ta přirozená evoluce peče tedy z těchto, z tohoto materiálu, z této látky a z podobné látky a materiálu peče také evoluce kulturní. To znamená, když vezmeme tyhle přístroje nebo tuhle tu budovu, která byla postavena, tak je zřejmé, že vznikla z téže látky, e, z podobného e, z podobné mouky, jaké, jaké kdysi vznikla země. Čili v tom by velký rozdíl nebyl. Pečeme tu kulturu trochu jinak, než tvoří přirozená evoluce, ale pečeme na ukradeném místě, nebo v zemi ukradeném místě, z ukradeného materiálu, energie a informace. By, když tvoříme civilizaci, třeba to naše auta, kterými jste někteří přijeli, tak to je upečeno z nějakých vysoce uspořádaných struktur země, které jsme rozdrtili na, na to věku a nějaké části stranu, podle toho nějaké jsou to, na nějakých částech se zastavíme, ale v každém případě je důležité vědět, že místo látku Energii špatně přečtenou informací. Krademe zemi. Prosím vás, můžete se proti tomu zepřít, jo? Věřím, že se to nikomu z vás nepodaří to, to problematizovat. Problém je v tom, že my stále uvažujeme třeba v ekonomických vědách, že tady máme nějaký sklad všeho možného a z toho teda vyrábíme různé věci každodenní, spotřeby vojenské, zbraně a tak dále. Ale to tak není, jo. my vytvoříme z materiálu, který nám nepatří, na místě, které jsme nevytvořili, protože prostor domíme a energii, které, kterou jsme zemi, ukradli. Čak víte, že žijeme v období spalování fosilních paliv. Tak já myslím, že abych to moc nezažoval, že by nám to stačilo uvědomit si, z čeho vzniká. Evoluce kultury, nebo jak vzniká kultura. K tomu druhému problému, který bude relativně jednodušší a snad i zajímavější, to je problém, že člověk je produktem přirozené evoluce v země, že je mladým biologickým druhem a jeho zvláštnost podle mě nespočívá v tom, že mluví, myslí a tak dále, ale v tom, že mu byla vrozena, biologicky vrozena schopnost, vytvářet svou vlastní ekologickou niku. kulturu. Čili člověk, který umí dělat civilizaci. Když popři stavy hráze, tak jde o rozšířený fenotyp. Dělají to pořád stejně, polomí miliony let, že? My tu civilizaci děláme po nějak, pořád jinak, a no, poněkud jinak, a děláme ji bohužel stále v neprospěch země. Tak první velkou změnou, která způsobila vznik lidského druhu, byla přírodní katastrofa před několika miliony let v oblasti rovníkové východní Afriky. Nezlobte se, že jdu tak daleko, ale ani v těchto otázkách nemáme jasno. Prostě tam vznikla velká příkopová propadlina a na jejím jednom řehu zmizely deštné pralesy, objevila se otevřená savana. Hominidé, kteří tam tenkrát žili v korunách stromů, byli vyhnáni z ráje. Ti naši předkové, je to několik milionů let, kdy přírodní katastrofou vyhnání z ráje, ale přežili to. Nevyhynuli. V malých skupinách početně omezené populace se vzájemně přežily a vytvořila se genetická predispozice k těm vlastnostem, které, to dosi, které máme dnes. To znamená jazykové komunikaci, a myšlení, sociální organizaci, a tak dále. Prostě to vyhnání zrádě, které neznamenalo naše vyhynutí, ale přizpůsobení genetické, protože u člověka se neprosadí nic, co by nebylo biologicky determinované, co by nebylo zapsáno, To se projevilo tom, že tam vznikla útočná adaptivní strategie člověka jako druhu. Tato strategie už není jedinou příčinou dnešního svýzelného vývoje kultury. K tomu slouží ještě něco dalšího. K tomu muselo přijít něco kulturně podmíněného. Já, když jsem tu asi zmínil, že pocházíme z velkých primátů, tak jsem neřekl, že máme dlouhé prsty, malé zuby po konzumaci sladkých plodů, měkkých plodů a tak dále. Jako ta anatomie člověka je klíčem k tomu, jak jsme vznikli, odkud pocházíme, z jakého tvora byla odvozená naše, naše budoucnost. Takže Jenom chci připomenout, že ty početně obězené populace, které přežily tu katastrofu, že tedy byli nuceni žít v otevřené savaně, kde jim šplhání po bylo zbytečné, kde bylo zbytečné, aby se děti držely za své matky a tak dále. Prostě musíte si to představit v celé té složitosti, já o tom mluvím jenom v a proto jsem řekl, že srozumitelný, který budu Když chcete. Píšetři, proč jsme ztratili ses, tak plataně proto, že jsme museli nocovat v nějakých sídlech na zemi, v kožešinách a tak dále, kde nebylo žádoucí mít k dispozici některé věci, které jsme zděděli po animálních předcích. Druhá velká adaptivní změna, která skutečně podle mě odklonila Funkce přírody byla paradoxně nepřímým produktem rozvoje zemědělství. Jakkoliv mám zemědělský rád a věnují se rozmanitým technologickým záležitostem zemědělství, včetně zemědělské technologie a tak dále, tak je třeba si uvědomit, že na konci neolitické technologie, nebo téměř na konci, se objevují základy původně mytologického způsobu myšlení, prostě jiného typu myšlení. Objevuje se období velkého duchovního vzepěti, v němž vzniká nejen monoteistické náboženství, ale také základy řecké filozofie a vědy. Vy to všichni znáte, máte to prostudované. A v tomto období, řekněme 800 tisíc let, až ještě dál, do minulosti vzniká typ racionality, nebo typ vědy, který nás spolu do dnes, Ale taky jednoduché to není, že taky to už vyjádřit nemůžeme. Tady si připomenout to, co se obvykle neuvádí, že řekové neznaly biologii. Neznali dinární plynutí času. Ani nevratnost času. Neznali lidské filozofy. Myslím, dostatečně teoreticky podloženo. Čili řekové neznali mnoho věcí, které známe, a proto založili typ racionality. A proto vznikl u vzdělaných lidí hodnotový odklon od živé přírody. Čili neznali biologii v tom smyslu, jak vznikají živé systémy z neživých struktur, jak se ty systémy diverzifikují, jak se sofistikují až do hroň dnešních ekosystémů a tak dále. Jako řekové byli v tomto dost naivní, protože se domnívali, že člověk pochází přímo od Bohu. měli prostě špatný epos o místě a roli člověka ve No nemohli mít ten dnešní pohled na vesmír, v němž je 100 miliard galaxií a v každém 100 miliard hvězd. Nemohli, nemohli vědět, že vesmír vznikl z ničeho. Jak to napsal fyzikáus. Strukturací té původně neozmišené látky a energie. Takže v tomto smyslu ti řekové kdy prostoupený nemocnou k živé přírodě prosazuje se podle moře plavby a dalších řemesel příklon k teoretickým postulátům a vztahu k technologicky formativnímu vědění. Čili či tu biologickou predispozici, obsaženou v lidském genomu, tu řecku posiluje teoretická kultura. Čili řecká filozofie na jedné straně navazuje na mýtus a zdravý rozum, které spodporuje podporuje jednourovňovou interpretaci skutečnosti, ale na druhé straně prosazuje falešnou identity, myšlení a bytí. To se objevuje u elátu u Platona, náboženských myslitelů a objevuje se to dodnes. My si stále myslíme, že to, co si myslíme, to, že je realita. V Kantovo upozornění, že nepoznáváme věci o sobě, nám si nepřijde na mysl. Sněřil jsem Kant, který spochybnil ontologické uvažování vůbec, jak si, si velice dobře uvědomoval, že poznáváme svět tak, jak se nám jeví. Ale náležitě si to v dějinách filozofii neumíme propojit. Takže chci říct že Tady ta myšlenka, jednoty myšlení a bytí a či dokonce nadřazenosti myšlení nad bytím eh, charakterizuje dnešní epochu, jak si téměř trvalé, eh, vytváří základ predátorského duchovního paradigma. Vzdělaným lidem Rekové vlastně vnucovali pojmy chybného mechanického předporozumění přírodě. My dnes máme jiné předporozumění. My dnes máme chybné mechanické předporozumění kultuře jako pokračování přírody. Jako pokračování tak nějak které mohou i lidé vnucovat tvary, formy, spořádanost a kterou mohou prakticky využívat. Ještě bych měl dodat, že ve vztahu kulturních systémů v přírodě se až do vzniku neolitické společnosti, až do konce neolitické společnosti nic podstatného změnit nemohlo. Lidé sice těžce pracovali, ale síly, které mohly obrátit proti přírodě, byly jejich vlastními bytostními silami, silami větru, vody a ochočených zvířat. Takže predátorské duchovní paradigma, s nímža pracovat, se plně prosadí až v souvislosti s nástupem k kapitalismu. Galileo-nutnostká věda se svými technologickými pojmy, využití matematiky a kauzální interpretace světa navazuje na duchovní odkaz antiky. Asi to všichni znáte, čtete, ale co to nedomýšlíte do těch souvislostí, do kterých to chci. Posunout já k úplnému završení ovšem přivání antické, predátorské paradigma dnešní globální kultura spotřeby. Ten pojím spotřební kultura, spotřební technika, ten není ve filozofii vůbec znáný. Já se 20 let snažím ho zájezt. Je přece něco jiného, když spotřebuje automobil, a když spotřebuji objekt, který jsem dostal tady, je mi dobře připravení. Technická spotřeba není stravováním organických látek, Stejně si příroda tak poradí. Technická spotřeba poškozuje zemi nejrozmanitějšími způsoby a myslím, že to nemusím přibližovat. Čili zemi by nevadilo 10 miliard lidí, ale ne u 10, 10 miliard, automobilů, ani elektro, či jiných, na to, že k tomu je to třeba připočítat všechny další formy dopravy, těžby a poškozování zeměkou. Takže já to mohu jednoduše formulovat tak, že vedle nejničivějších zbraní dnes Globalizovaná kultura proti zemi posílá i zbraně mírového ničení planety. Právě ty automobily. O tom se nemluví, protože na automobily je reklama, že? Skoro každý den, na každém, televizi. Chápete? Tak je to nesmyslné, tak je to naivní. Myslíte si, že to děláme ze vzduchu nebo z nějakého materiálu čerpaného z kosmu a že to pak někam vystřelujeme nebo vyvážíme. Všechno to tady zůstane u nás, jako chemické, e, látkové, tepelné a jiné znečištění, My tady v tom žijeme, v tom počínáme naše děti, které nestrpí nejrůznějšími civilizačními chorobami, které jsme dříve neznali. Já jsem relativně zdravý je mi 80 let, ale všichni moji vnůci jsou nějak poš poškození. Mají různé diety, alergie. A to nemluvím o autizmu a digitální demenci, která je také zasáhne. která zasahuje každého z nás. Protože to vymývání hlavy těmi plytkými pořady a plytkými texty, které čteme, to neustále pokračuje. Tak, pochopitelně to vzniká otázka, zda je tu situaci odřešit postupně nebo jen radikálně na úrovni celé planety. Vzhledem k povaze toho biofilního eh, obratu háním samozřejmě druhou možnost. Dílčí postupné změny predátorského nastavení kultury podle mě nikam nevedou nastavení rozproucího systému je totiž zákeřná věc. Já nevím, jak bych vám to přiblížil, protože se tím asi nezabýváte do té roviny um, aktivity. Je to jako, když partner založí ten manželství, nebo když jste se narodili do disnulční rodiny. S tím už nic neuděláte. Když vás zkazí ten imprinting v, počáteč... v počátečních fázích, Vaší ontogeneze, jak máte problém, který řešíte celý život. No, ale to je jenom příměru. To není, to není adekvátní obraz. Čili chci jenom říci, že ta změna musí být radikální, musí respektovat jak, systémově, jak systémovou nadřazenost biofilně orientované přírody. Tak odřízenost, umělost a dočasnost kultury. My totiž nepočítáme s tím, že kultura je točasně uspořádaná příroda, že to je tumor zlouběh na zemi, které se dlouhodobě utržet nemůže, protože ublížit přirozenému organismu země. A země je totiž jednotou živého a neživého. Je to. Systém, který se vzájemně obnovuje, reprodukuje, strukturuje, který reprodukuje i nás. Kdyby se s, tím, s tou reproducí něco stalo, že bychom nemohli mít děti vůbec, nebo jenom ze zkumavky, a pokud už ani ne ze zkumavky, tak s tím nic neuděláme. To je kosmická záležitost, přírodní. No, my jsme absolutně každým nadechnutím, každým douškem vody, abych to nějak zdokumentoval, jsme absolutně závislí na zdravé země kvůli. Proto já říkám, že by se filozofie měla poučit v něčem od speciálních věd. Speciální věda, například fyzika, Einsteinovou iniciativou zjistila, že neexistuje rovné přímky že paprské světla se gravitační poli galaxií a hvězd olýbají. To řekové nevěděli. A množství z vás si stále myslí, že existují kružnice, projuhelníky a jiné útvary geometrické, To jsou všechno výtvory našeho rozumu, které si se relativně dobře přečteny z přírody, ale realitě neodpomí. Tedevším musíme zavrhnout na myšlenku, že kultura je nastavena tak jako příroda a že se proto může optimalizovat a strukturovat evoluci. Zno, znovu se vracím k tomu vzápaní. Protože ta příroda staví tomu a molekul, je to aktivita, která se samozřejmě struktivá tak mohla dostat životu a rozmanit formách života. Ale protože ta kultura vzniká jakoby opačně z velkých organismů. nejprve jsme brali do ruky kameny, placky a tak dále, když jsme se dostali k té dnešní sofistikované technice, která pracuje na molekulární a atomární úrovni. My jsme si museli osvojit mechanický způsob e, zacházení se Zemí, Abychom dospěli k tomu, že poznáváme každodenně, že příroda je aktivit. Že byste té aktivity se nedomluvíte těmi telefony, které máte v kapse. Kdyby příroda byla taková, jak vidíme, víme, byly to předměty, bylo to nějaké pevné bytí, tak by celá řada civilizační vymožeností byla nemožná. Takže. Je třeba zavrhnout tu vlacinou myšlínku, že kultura je nastavena jako příroda, že se může, může optimalizovat, struktorovat evolucí, ale musíme uznat, že tu kulturu celku nikdo chápat ani řídit nemůže. Čili, a jaková ideá o vzniku spontánního řádu evoluční vývoje, je sice správná, ale nepočítá s tím, že kultura je jiný systém, jinak založený, jinak nastavený, jinak strukturovaný. Takže dnešní, a to řeknu velmi konkrétně a provokativní, dnešní vlády a parlamenty nemoh nemohou přinutit predátorsky nastavenou vědu, tu vědu, která jejich v jejich základech vznikají v aby se zabývala lidskými zájmi. My prostě neumíme jednoduše přeměnit vědu z té nadosobní moci, já to řeknu, v a sílu a soužasnosti květ člověk, My tu vědu umíme přeměnit v techniku, dokonce ve vojenskou techniku. A dokonce hledáme nějaké způsoby, jak vyrábět sofistikovanější a účinnější zbraně, ale neumíme tu klasickou abiotickou vědu přijmět, aby sloužila bezprostředně lidským, lidským zájmu. Toto magickou moc nad vědou i kapitálem, prostě věda uzavřela tu alianci s kapitálem někdy na počátku novou a tu magickou moc nad touto aliancí snad může mít nová ontologie a nové společenské vědy. Já tady připomenu zase něco jenom pro zapamatování, že je listost, kdy si poznamenal, že nebude 21. století stoletím společenských věd tedy nových společenských a filozofie, že nebude vůbec jsme na prahu tohoto období, jako ta plýtkost společenských věd. Ta podvížnost moci, ta nedostatečná e, odvaha formulovat pravdu o povaze pozemského bytí, řídit vědu vůbec, jo, vědu přírodní, řídit v úzlovkách. Usměrnou, měl bych říct, vědu, techniku, politiku, tak ta je přímo do očí Tak já teď se dostávám k tomu, a měl bych skončit, že třetí velkou adaptivní změnou je nyní nezbytnost biofilmního obrátku. Není smyslem totiž nyní nic menšího než uchovat existenci lidského druhu, zachovat lidský druh. Právě proto potřebujeme šířit pravdu o skrytém predátorském nastavení vědy už v řecké antice, které předcházelo vzniku kapitalismu. Nálehavým úkolem filozofie je proto lidem povědět, že celá dnešní planetární kultura, samozřejmě i nejvýsvědější části, stojí na špatných ideových základech. Byla založena na falešném eposu, městě roli člověka a vesmíru a také proto se vyvíjí směrem ke svému zániku. Je třeba jim ukázat, že zájem na zachováním zachování kultury mají zejména velké korporace, banky a hlavní média. Některé dílčí vědy, bohužel i konzervativní vzdělávací systém. Těm všem totiž nejde o lidské přežití. Zájem lidstva na přežití po celou dobu starší kultury samozřejmě garantovala příroda. Ale počínaje osvícenstvím se zdálo, že tuhle roli bude přebírat věda v vzdělání, instituce garantující lidskou svobodu, lidská práva a tak dále. Všichni víte, že to byla iluze. Všichni víte, že více demokracie nám nezajistí na reprodukci nepološené země My musíme ustoupit z toho predátorského přístupu. Ale přesto dílčími vědami, politikou i médií, je dnes lidem namlouváno, že jejich bytostným zájmem je ekonomický růst, technický pokrok a zvyšování spotřeby. Dokonce bych řekl, že v té atmosféře sociálních konfliktů, osočování protivníků, hledání nepřítel, nepřátel se daří odvádět pozornost od toho, o co dnes usilujeme. To znamená, neřejnost ztrácí zájem o to, co se děje se světem v jeho celku, co se děje s přírodním bytím. Protože když to přírodní bytí pojímáme v celku, buď jako statické nebo jako dynamické, to už je jedno, tak samozřejmě nerozpoznáme, že je rozplňcená. Že jedna jeho část vzniká krátkodobě na U té druhé části, té starší, zásadnější. Já si myslím, že bych měl asi skončit, protože ten problém biofilní Přestavby, vzdělání, vědy je komplikovaný, dalo by se o tom samozřejmě dále hovořit, ale protože mám takové tušení, že jste připraveni se mnou minimizovat nebo klást nějaké otázky, tak už to mu zarozuje jenom takovou obecnou výzvu. Tak my filozofie učíme a interpretujeme špatně. Já vám to ukážu na Descartovi. Nelze už například důvěřovat Descartovi, že svět je rozdělen na subjekt a objekt. Res cogitans res extenza. Descartes nevěděl, že oba tyto póly jsou produktem téže přirozené evoluce, a že mezi nimi žádný skutečný rozpor neexistuje. Neexistuje žádný rozpor člověka a země, když se můžou napít té a, a neodemocní, neúří. Naši dobu charakterizuje jiná opozice, jiný rozpor. Rozpor predatorsky nastavené civilizace, která země pustoší a přirozeně vzniklé biofilní země. I širší veřejnost by měla vědět, a to už bude závěr, že díče snahy o zlepšení predátorsky nastavené kultury Neodstraní hrozící kulturní zánik. Měla by vědět, že nepomohou jen svobodné volby, osobní svoboda, ekonomický růst, ani zvyšování výdajů na zbrojení. Slepou evoluci planetární kultury nelze řídit, to už jsem tu řekl. Podobně jako biofílně nastavená biosféra, se dnes i predátorsky nastavená kultura řídí sama. Optimalizuje, optimalizuje se v rámci svého evolučního nastavení. Proto kulturní evoluce nepotřebuje výročí změny, ani nové orgány řízení. Potřebuje vše pronikající změnu, nastavení. Respekt absolutní nadšlazněnosti přírody. Chceme-li skutečně chránit také lidské zároveň, já jsem tu o záměrně nemůžu. Musíme zachovat a rozvíjet nejen kulturu, ale musíme chránit a zachovat planetu a to mohou prosadit, i když to zní intelektuálské, jen poučení znalci povahy přírodního bytí. Řekl bych sklupenci evoluční ontologie, to, je, to zní trošku sebestředně. Myslím, že filozofický konci vůtali země, já jsem toůstal příz je možnou formou vízy k diskusi o těchto otázkách. Děkuji za pozornost. Děkuji za závažnou. A apelativní přednášku a otevírám diskuzi. Prosím. Kdybychom vzali aspoň úvod do našeho pojetí světa, nebo světa tak, co by bylo možno akceptovat jako první kroky k tomu? Bylo by to třeba na, od nejnižších scout, sedmá generace a okolí, nejrůznější komunitě ekologické, řekněme, na Slovensku známá už před mnoha lety ve nastředním Slovensku byla jedna komuniza, teď. když vezmeme celosvětově, tak je jich spousta, že ve Spojených státech řada. Dnou, před nedlouhem se psalo o komunitě Joelho město, což je zajímavé, že jejich nějaký rabín, který pochází z hranic prakticky naší bývalé republiky, k Maré, kde se zachránil před genocidou, teda holokaustem a nějakým vartem, který je výpraven. A tam založil u blízko New Yorku nějakých 70 kilometrů tuto komunitu a tam údajně všechno funguje tak, jak by snad bylo blízké vašemu pojetí. Je možno z tohoto vycházet jako z určitého základu, kde se to, to vaše pojetí začíná projevovat? Nebo máte úplně jako jiný pohled? No, já budu sedět, jestli je to možné. Filozofie no. má tu zvláštnost, že může být užitečná tím, že pojmenuje věci, že, že jde na kořen věci, že eh, hledá nějaký dostatečně závažný způsob řešení, že hledá pravdu o pozemském bytí a to včetně člověka pragmatické otázky, tedy ty praktické otázky otevírá, ale nemůže je řešit. Takže tady ta dílčí forma zakládání jistých organizací, jistých hnutí, filmy o tom, jak je Země krásná, jak je ničená, proč je ničená a tak dále, tohleto, tohleto si myslím, že v dané situaci příliš nepomůže, protože my si potřebujeme ujasnit elementární věci. A tou elementární věcí například to, co jsem tu řekl, abyste si to zapamatovali, že ty budovy našich měst, že veškerou civilizaci tvoříme z látky a energie, a na místě, které nám nepatří. Jako jeden druh normálně vzniklý, kterých je několik milionů a ještě poměr těch, které se zachovají těm, které vyhnou asi jedna po tisíci. Jako jeden druh nemáme právo zničit planetu všem ostatním formám života. Pokud si tohle vědomíme v té naléhalosti tohoto typu, tak budeme třetit odpad, budeme jak si vyučovat teorii přírodní ochrany a tak dále, ale půjdeme po povrchu. Ta situace je skutečně radikální. Tady jde o náš biologický druh, o naše děti a vnoky. My vedeme válku se Zemí a tu válku musíme zastavit. A musíme ustoupit, dokud můžeme někam ustoupit. Až budou všechny vody znešištěné, Země vyprahlá a tak dále, já nechci strašit plná odpadu však to vidíte kolem sebe. Tak kam budeme ustupovat? Do vesmíru? Tak prosím vás, všechny iniciativy jsou užitečné v tomto směru. Ale je třeba hledat tu nejhlubší pravdu o povaze lidské civilizace. Jako člověka, jako druh, On totiž nemá na to, aby Místelovaná v zemi. On se musí přizpůsobit. K systému, který je starší, optimalizovaný, který se bude vyvíjet ještě nejméně 5 miliard let. My se tou kultou musíme připojit k tomu biofilnímu vývoji země. Možná, že teď tomu lépe rozumíme. My s ní nemůžeme vést souboj boj o zdroje, energie tak Abych moc nemluvil. Čili známý citát, nejznámějšího tomto indiánského náčelníka Sitla vlastně víceméně vyjadřuje to, co jste řekl vědách? No, no tak rozumíte, jedna, jedna věta vědlo nedělá, jo. S formální jednoduchosti vyjádření nemůžete soudit na jeho primitivu. Já jsem vám tady řekl několik tezí. To neznamená, že o tom nevím v různé další souvislosti s oblastí přírodních věd a techniky a tak dále. Dost prdů. Uh, Vítě, ja Lauda, potom Petr. Uh -huh. Jinak já vás přes ty světla moc nevidím, tak kdyby se tam někdo hlásil, tak se hlásí ví. Já mám jen takovou provokativní tezi, že k tomu, že za pět miliard let všechny život, které se zřejmě zanikne, tak oproč uh, je kolem toho tolik stresu? Mohu no? <laughs> vám odpovědět velikáci do dvou, do dvaceti let určitě užu. To znamená, že to teď balíme. Náš druh to nemůže zabalit, dokud dostatečně nerozvine takové myšlení, které odpovídá povaze problém. problému. My, tu, my si tu stále hájeme, jako na písku. Začíme uvažovat i ve filozofii zcela vážně. Celá s ohledem na poznatky současné věry. Ty samozřejmě musíme znát to, ale nám se To znamená, neprodloužíme životnost našeho dvou. Druhy vznikají relativně krátce, řekněme, jen 150 000 let, pak několik milionů let žijí tak, jak žijí, aniž by se změnili, tak zaníkají. Tento proces ohlivnit nemůže. To je mimo naše schodnost. Já jsem se chtěl zeptat snad především, jak by se tedy vymezilo oproti těm reformním nedostatečným opatřením to radikální řešení. Ano, jestli bych to bylo, to znamená, jestli jsem dobře rozuměl třeba, ale možná že jsem rozuměl špatně, radikálně omezit spotřebu. Ale teď jsem se chtěl ještě zeptat jako na dílčí možná věc, která bude proti tomu snad navítána. Přece jedině tím rozvojem ekonomiky zachráníme lidi, umírají hladem miliony. Já s tou argumentací nesouhlasím, myslím si, že je to možné řešit jako obojí, jak bych řekněme pro Třetího světa, tak odstranění té predátorské kultury, ale přesto bych chtěl na to odpověď. Zajímalo by mě samozřejmě nějaké, pokud je to možné to vymezení té koalice, teda kapitalismu a predátorské kultury, a konečně se chci zeptat třeba u těch informací, jako jak to zazněvalo v úvodu. Egon by v těch posledních pracích s septem provel, to znamená pozdřítě, ale nikdo nezná jako všechny knižel, takhle se k tomu dost vracel, tak jestli tohle znáte, jestli byste se k tomu mohl je to konec toho se No, vy toho řekl víc, takže já si klasím. Všechno mi neplně pamatuji, to první, nejpřipomnějte. No, jaké to realitální řešení ano, ano, z predátorstve kultury Já a tady, ano, to. Už, už jsem doma. Já jsem tady přeskočil tu pasáž biofilní transformace vědy a problém vzdělání. Záměrně jsem to pominul. Tak jednak se o tu biofilmní transformaci vědy musí pokusit věda sama. my filozofové jsme-li odpovědní a jsme-li na úrovni té doby, ve které žijeme, tak musíme upozornit fyziky, že fyzika není věda o mechanice. Když si vezmete nějaké slušnější fyziky, třeba fajlona. Který dostal na cenu za fyziku, nebo profesora Kemperského na Slovensku, tak ti slušnější fyzici vědí, že fyzis je příroda a že je to věda o přírodě. Ale samozřejmě my jsme si vyzobali z té přírody, v dnešní školské a aplikované fyzice, jenom takové věci, které se nám hodily, které se dali technicky používat. Musíme zvohlat ten mýtus, že když se něco dá vyrobit, že jsme tu přírodu poznali správně. Vyrobit se na skoro všechno, ale skoro všechno to postupně budeme muset přestat járně. To není o umělé hmoty a tak dále, však se mnozí zažili éru umělých plákem a všeho možného. Nakonec chodíme v vlně a vlně prostě a v a tak dále. Vracíme se k přírodní předmětu. čili je třeba biofílně přestavit ten základní zdroj toho poškozování země. Já jsem tam přeskočil ještě jednu důležitou věc, na kterou si vzpomínám, že by bylo třeba i rychle, rychle připomněné. Predátorsky orientovaná věda se smočila ve všech formách teoretické kultury, rozkoupila naši, naši kulturu materiální, všechno je to z nějakých látek, které sublimují, které vdechujeme. My jsme prostě to, co jsme vyrobili, to jsme vyrobili na základě povrchového poznání přírody. My té přírodě nerozumíme. A, takže kdybychom to chtěli řešit radikálně, jak se naznačit, tak se se na to zeptat, tak bychom museli biofilně transformovat nynější vědu, která je prodejná, spojuje se s kapitálem. Například na revoluci. Proč je filozofie neprodejná? Proč je nezneuživěná? No protože když ji má být zneužito, tak přestane být tím, čím je kritický myšlení. Ale ta věda kritický myšlení není. Jo. Ta věda neřeší svůj předmět dostatečně odpovědný. Nebo neřeší se místo a sociální roli vědy. Věda se zabývá tím, co se dá v přírodě přečíst, co se píše do větských knih a do učebnic a to považujeme za poznání přírody. Ale ta příroda je samozřejmě jiná. Komplikovanější, sofistikovanější, má mnoho úrovní. A ten náš výklad má z pravidla jednu rovnit nebo výrovnit. Takže, kdybychom potřebovali přeměnit, tu nynější vědu, znakem asi filozofie a společnických věd, které se zabývají sociální roli vědy. Kdo se dnes zabývá? To, kdo řídí vědu? Nikdo. Kdo řídí techniku? Nikdo. Prostě politické systémy, které se pokoušejí řízení společnosti, to jenom jak se kamuflují, jo? jenom nás přirádějí k volbáru, hodili ten, či hlas, Ale tu civilizaci u celý nikdo neřídí, protože se nedá řídit. A je to v pořádku, příroda se taky neří, jde o to nastavení. Jako když se budeme vědět, směrem na jeho koncinný propast, jeden film se jmenuje pár kroků od propastu". tak někdy do té propasti nespadneme. Ty musíme oddělat ten biofilní obrat prostřední měry a vzdělání. Já moc dlouho důvím. Další, další součást otázky. Ještě tam něco bylo. Ještě tam byl ten konec. Tak snad se, já bych nerad blokoval diskusy s panem profesorem, se snad ještě A Ta, tam si někdo Demo, tak, se někdo pásil? Já mám dvě takové poznámky, možná takové kacísky. První poznámka, na tom, že mi se zdá, že to, co jsem od vás slyšel, že vy tu přírodu pojímáte, že, že, že, ji, že ji jako personalizujete jako rámcověst s tím souhlasím, protože sám se věnuji studiu vlastně realizační přírodní vědy, takže je mně to sympatické, ale nejsem si jistý, jestli by to, to mnozí věcí, věci v dnešní době tady toto akceptovali, jo, tady týto personalizací. A druhá poznámka se týká toho, že si nejsem jistý, jestli, jestli lidi nebudou moc líní, aby pracovali vlastně na, té, na tom změně svého stavu v vlastně k přírodě, že si myslím, že se budou spíš za pomoci vědy techniky snažit vlastně těm, těm novým ekologickým okolnostem přizpůsobovat, že, že vlastně budou měnit svo, s, své vlastně evoluční směřování, jo, že, že budou zasahovat do lidské evoluce tak, aby vlastně ten lidský rod se přizpůsoboval těm novým podmínkám. No, myslím si, že v se rozumím velmi dobře, také jsem tu pasáž o subjektivitě přeskočil. My si musíme ve filozofii uvědomit, co je to subjektivita. Protože my to nevíme. Ne? My se domníváme, že člověk je subjektem a tak dále. jo. jednání, myšlení. Ale právo přiznává subjektivitu nad osobním strukturem. Například bankám, korporacím prostě něčemu, co není personifikováno. Ale subjektivitu země tu právo nechápe. Prostě, neposkytuje nebo neobhajuje. Subjektivita je totiž vztah nějakého systému, o kterém se nehodelí námi, tedy velmi který působí na vnější svět poznáváním. Převěováním určitých určitý látek a materiálu. A který je z to z tohoto působení. Vytáže něco nového energentní. Čili člověk co některý toho, když vytváří nějaké energentní struktury třeba když konstruje počítače, tak se nám zdá, že, že, že je plně subjektivní. Je to tvorba emergentní kor. Ale. Já jsem tady řekl, že nás Země výtvořil. jako Z atomového věku. Že nás skoncoval na ten přírodní systém, je to jednotou živého a neživého, že to živé, neustále překází v to neživé. Nebudeme to upřesňovat. Takže podívat Zemi jako nejvyšší možnou subjektivitu, to, to je úkolem filozofie. Já si myslím, že ta ústava země neměla mezi filozofy žádný větší hlas. Buď nerozumíte, nebo ignorujete ten problém. A my potřebujeme nejvyšší zákon, který by chránil náletu, jako tu subjektivitu, tu nositelku nejvyšší hodnoty, a nechránil nejrozmanitější další hodnoty. Pouze. Ta země je skutečně hodnotou vše. Hodnot, protože když nebude, Nebudeme Jak jako biologický druh, nebude, nebudou další věci. No, lidé na tom přemýšlet nebudou. Zvítězilo plitvé myšlení, pluralismus, všichni mají svou pravdu. Já jsem tady odrážel, to si na to zapomněl, a to připomenout, že bychom i ve filozofii potřebovali trochu přírodovědeckého uvažování. Když třeba uznáme, že kopérník má pravdu a že to mě se točí kolem Slunce, tak se netočí jenom půlotáčky, nebo čtvrtotáčky, nebo částečky, nebo jen. nebo se hlasuje o tom, jestli se točí. Cítíte že buď je něco tak, nebo jinak. Ale teď se o to všichni. Ale jenom někteří mají pravdu. Ve výdě to tak je. Jo. Když píšete něco do levičů, tak, tak musíte přijít, že jim to všichni uznají, že. Že je pravda, tam to ostatní, to byla příprava, jo, to bylo jenom inteligentní pojednání o něčem. Takže tohleto bychom měli převzít, pokud nám máme na mysli osud země a osud lidstva našich dětí. Toto bychom měli převzít ve filozofii dále rozvíjet. Jako tu nadřazenost pravdy nadmíněním, mám li to říct jako Platón. Tiky a prostor pro poslední dotaz. Můžu já tady? Můžu Zámakovský. Chtěl jenom podotknout, že byste postavil proti sobě tu vědu, která vychází z řeckých kořenů a, a potom se utváří hlavně v 17. století v určité pravdě, která je teda mnohem širší a v tom smyslu, že vesmír je obrovský a že a, to, jakým způsobem se chovají živá těla, kdybych se nalze tím to postihnout, ale mi se zdá, že jeden z těch hlavních účelů této racionální vědy je právě lékařství. A že to je samo o sebe dost biofilní. A teď se bylo lékařství zváno svatou vědou. A i sám dekát, o kterém jste také mluvil, že vlastně měm spočívá spousta těch soudobých problémů, tak tu svoji geometrickou fyziku, a tudíž i přírodu a přirozenost zakládal matematicky právě za účely toho lékařství. A tak není biofilnější nechat si vytat zuby dnes než v 17. století, a také nevíte o dětech, tak v dřívejších dobách dětí umíralo 50-70 všech. A že ta dětská umrtnost se v dnešní době snížila asi také na základě tady té medicíny, která je založena na fyzice, a na matematické přírodní vědě. A s tím souvisí tak částečně, že vlastně to, že ten vesmír je obrovský, a biologické organismy se rozvíjí s tím způsobem se nám také ukazuje z perspektivy právě těchto vědy o poměrech, čili matematické a přírodovědy. Když se mluvil o těch chemických prvcích, tak ta samotná teorie dokázala určit, to, že existují nebo jsou teoreticky možné. Podký, které při rově buď to nebo jenom v nějakých obrovských černých dírách a tak, v čili byly pak... To, to jsou takové námitky, které měly osvětlovat to, že je to otázka jakýchsi perspektiv a postupného vývoje zpřesněvání modelů. No, Já myslím, že to je jedné otázce určitě Rozumím, podívejte se, Descartes neví, že existují mikroorganismy. To předvedl před lékařskou společnosti Francie až Pasteur, když na polévku přivolel, a jednu nechal otevřelé měrnci, ta jedna zkysla, ta druhá neskysla. Všem našim předchůdcům, filozofům i vědcům patřilovská úcta a navřící zůstaneme i, i potomci, navřící navří, navří z nich budeme čerpat. To se týká Aristotela a tak dále, I když třeba jeho pojetí pohybu, my můžeme přijmout, jo. Že, aby se něco pohybovalo, že ta síla musí působit s tímhle a tak dále. Nezná se trvačnost. Prostě my, my jsme dneska díze. že ta lékařská věda je biofilm. to já vím, protože mám syna profesora biologie na lékařské fakultě. Tyhle ty věci, o kterých jsem nemluvil, většinou vím, proto říkám, že sdělení není to tež co vy, vědění. A takže vy nenamítáte nic proti duchu toho uvažování, jen máte takové drobné poznámky, které je třeba ještě vývova. Ale kdybyste vzal uvahu všechny okolnosti, tak se vlastně nic neřekl. Věda je zdůrazněvá. Věda je vypichnutí většinou, co je důležité v té, které době, a pokračování toho, svoje, řekněme, samozřejmé, co je trojismus a tak dále. Protože když Kant řekne, že nepoznáváme ty vnější předměty, ale jenom představy lidské smyslovosti, tak vlastně řekne, on to neřekne, ale měl by vědět, jo, že, že v souladu s realitou je náš genom. Ta genetická informace, o které jsem tady. Nemluvím, mi ho to tady připomněl. Slová tu s to je náhodě Naše hlava jako nositelka epigenetické paměti jiného typu informace. Ta o to jenom usiluje, ta je příčinou toho pustošení země něko. Já si hrajeme na správce země. My tomu musíme, mi zemí musí naslouchat, snažit se jim pochopit. Netransformovat všechno vědění v techniku. Co my nemůžeme dobývat ve svědomí. Co bychom tam dělali v pustém a sto, studeném vesmíru? S našimi hrynami a, a prostě zadními a, a prostě vším tím biologickým. Děti máme v lidském těle, když už jste to otevřel, víc bakteriálních organismů než svých tělesných buněk. My máme vlastně dva genomy, že? Ten bakteriální genom a plus ten náš lidský. A teď tu máme ještě hlavu. To ti popříde na některé, protože ty hraze stále stejně. Děkuji. co chcíš ještě zareagovat? Myslím, že ne. Díky.